Kapitola 18. Víno a krev. Nakonec mě Vil a syn z teplého obětí archívu vytáhli. Bránil jsem se a zpíval jsem jim, ale oni ve svém úsilí nepolevili. A tak jsme všichni tři brzy bojovali s mrazivým větrem na cestě do Imre. Dorazili jsme do Eolianu, zabrali stůl nedaleko východního krbu, odkud jsme viděli na a měli přitom záda v teple. Po jedné či dvou skleničkách moje touha po knihách ustoupila a změnila se v tupou bolest. Pavali jsme se a hráli karty, a nakonec se mi tam začalo líbit, navzdory skutečnosti, že Dena je nepochybně někde venku zavěšená do Ambróze. Po pár hodinách jsem se hrbil na židli, ospalý a vyhřátý teplem z krbu, zatímco se Vil se Simem hašteřili, jestli je nejvyšší král modegu skutečným látcem, nebo jen nastrčenou figurkou. Téměř jsem usnul, když na stůl s bohnutím dopadla těžká lahev a následovalo jemné cinkání viných sklenek. Denna stála těsně u našeho stolu. Hej se mnou, stěkla na mě. Čekali jste na mě, mám spoždění a vy jste naštvaní. Osvaly jsem zamžoural, s námahou jsem se na židli narovnal a pokoušel jsem žikáním probrat. Sim se chopil výzvy. Už je to hodina, zamračil se na zlobeně a poklepal dvěma prsty na stůl. Nemysli si, že to teď napravíš, když mi koupíš drink. Požaduji omluvu. Není to moje vina, Dena se zatvářila za Otočila se a pokynula k baru. Ohlédl jsem se v obavě, že tam spatřím Ambroze, jak se na mě samolibě klabí pod tím zatraceným kloboukem. Ale stál tam jen plešatící kálďan. Krátce se směrem k nám uklonil, napůl omlouvně, napůl jako by nás bral na vědomí. Sim se na něj zamračil. Pak se obrátil k Deně a nevrle pokynul k polné židli naproti mně. Dobře, tak budeme hrát růžky nebo co? Denna klesla na židli zády na místnosti. Pak se nahnula a políbila Simona na čelo. Skvělé, řekla. Já se taky mračil, přihlásil se Willem. Denna mu podala láhev. Tak můžeš nalévat. Postavila před každého z nás sklenku. Dár od mého tuze vytrvalého ctitele. Podrážděně si povzdechla. Vždycky vám chtějí něco dát. Zkoumavě si mě prohlédla. Jsi nějak zamklý. Promnul jsem si tvář rukou. Dneska jsem tě tu nečekal, řekl jsem. Přestihla jsi mě, když jsem skoro usínal. Vilém nalil bledě růžové víno a podával všem sklenky kde zkoumala nápis vyleptaný do skla láhve. Serbeorské, přemítala. Ani nevím, jestli to je dobrý ročník. Vlastně ani ne, odpověděl Simon věcně a chopil se sklenice. Je aturské. Jedině vína z vintu se rozlišují podle jednotlivých sklizní. Upil. Vážně? Podíval jsem se na svou sklenku. Jsem přikývl. Hodně lidí se to plete. Dena se napila a pro sebe si pokývla. Ale je to dobré víno, prohlásila. Ještě je u baru? Pořád, odvdětil jsem, aniž bych se tam podíval. No dobře, usmála se, takže jste tu se mnou uvízli. Už si někdy hrála růžky? Zeptal se s nadějí. Obávám se, že ne, řekla, ale učím se rychle. Semí s Willovou a mojí pomocí vysvětlil pravidla. Lena položila pár otázek k věci, čímž ukázala, že podstatu hry chápe. Jelikož seděla naproti mě, hrála se mnou. O co obvykle hrajete? zeptala se. Přijde na to, odvětil Will. Někdy počítáme každou hru, někdy celou sadu. Tak tedy sadu, rozhodla. Okolik? Nejdřív bychom si to měli vyzkoušet. Sim si odhrnul vlasy z očí. Když se to teprve učíš. Přimhouřila oči. Nestojím o zvláštní ohledy. Sáhla do kapsy a položila na stůl menci. Není pro vás, Jot, příliš vysoká sázka. Pro mě tedy příliš vysoká byla, obzvlášť s partnerem, který se hru právě naučil. Dávej si na tyhle dva pozor, doporučil se mi. Hrají o krev. Ve skutečnosti, pravil Vilém, mi krev k ničemu není. Hraju raději o peníze. Chvilku se přehraboval v peněžence, až našel jod a také ho položil na stůl. Jsem ochoten dát si zkušební kolo, ale jestli to dám uráží, rozdrtí mi a vezmu si všechno, co dá na stůl. Ten se při jeho slovech veselé už klíbala. Ty jsi chlap podle mého gusta, Vile. První kolo šlo docela dobře. Dena zkazila štych, ale stejně bychom bývali na vyhráli, nešla nám karta. Ve druhém kole však udělala chybu v přihazování. Pak, když ji si jim opravil, znervóznila a přihodila naslepo. Potom náhodou obratila kartu, když nebyla na řadě. Žádná hrozná chyba, jenže ona vynesla srdcového kluka, takže každý hned věděl, jakou má kartu. Uvědomila si to také, Zeslechl jsem, jak si mumlá pro sebe něco nevhodného pro dámu. Přesně jak řekli, Bill se Simem bezohledně využívali situace. Vzhledem ke slabým kartám, které jsem dostal, jsem nemohl dělat nic jiného, než sedět a sledovat, jak vyhrávají další dva zdvyhy a štvou jako hladoví vlci. Ovšem, to se jim nepodařilo. Vytáhla si dobré karty, Vynesla srdcového krále, což nedávalo smysl, jelikož už předtím zahrála srdcovým klukem. Pak přihodila i Eso. To, že svoje zmatkování jen hrála, mi došlo jen o něco málo dřív než Vilovi a Simovi. Podařilo se mi nedat to na sobě znát, dokud jsem z jejich výrazů nepoznal, že i jim začíná svítat. Rozesmál jsem se. Jen se moc nenaparuj, řekla mi. Taky jsem tě ošidila. Skoro to vypadalo, že se ti udělalo špatně, když jsem vynesla toho kluka. Předložila si ruku na ústa a udělala široké, nevinné oči. Jejda, ještě nikdy jsem rušky nehrála. Můžete mě to naučit? Je pravda, že lidé hrají o peníze? Pleskla o stůl další kartou a vzala štych. Tak prosím, můžete být rádi, že jsem vás jen tak plácla přes ruku, místo abych vás pořádně oškubala, jak byste si zasloužili. Nemilosrdně vyložila zbytek karet a dala nám znát takovou převahu, že výsledek hry byl jasný předem. Potom už nikdy nezmeškala zdvih a hrála tak mazaně, že by vedle ní i manet působil jako tažný kůň. To bylo poučné, prohlásil Will a posunul k ní svůj jod. Teď bych si potřeboval chvilku jí za trány. Dana pozvedla sklenku. Na lehkověrnost vzdělanců. Předíkuli jsme si s ní a pili. Dlouho jste se tady neukázali, řekla Dana. Koukala jsem se po vás už skoro dva jedeníky. Proč pak, zeptal se Sim. Dana na něj a Vila upřela zvažující pohled. Vy dva také studujete na univerzitě, že? na té zvláštní škole, kde se učí magie. To souhlasí, přesvědčil Sim. Jsme plní tajemství jen pro zasvěcené. Zahráváme systémnými silami, které by člověk měl raději nechat na pokoji, doplnil Vil nenuceně. Mimochodem, říká se tomu Arkanum, zúraznil jsem. Denna vážně přikývla, naklonila se dopředu s dychtivým výrazem. Mezi námi, Hádám, že víte, jak tyhle věci fungují, prohlédla si nás. Tak mi to prozraďte, jak to funguje? Co jako, přeptal jsem se. Magie, odpověděla. Opravdová magie. Vyměnili jsme si s Vilem a Simem pohledy. Je to složité, řekl jsem. Denna pokrčila rameny a pohodlně se opřela. Mám dost času, prohlásila. A potřebuju vědět něco o magii. Ukažte mi to. Předveďte mi nějaké kouzlo. Všichni tři jsme si do rozpačitě poposedli a Dena se zasmála. To nesmíme, vysvětlil jsem. Cože? přeptala se. Co pak to nějak ruší vesmírnou rovnováhu? Rozruší to strážníky, řekl jsem. Lidé se to k podobným věcem nestaví právě přátelsky. Moc by se to nelíbilo ani našim mistrům, dodal Will. Hodně jim záleží na pověstí univerzity. No tak, mávala rukou. Zaslechla jsem nějaké zvěsti o tom, jak tedy kvot vyvolal nějakého démona větru. Trhla palcem k dveřím za sebou. Přímo tady na náměstí. Vyprávěl jí to snad Ambros? Byl to jen vítr, opravil jsem jí. Žádný démon. Taky ho kvůli tomu nechali zbičovat, poznamenal Will. Dena se na něj podívala, jako by si nebyla jistá, jestli žetuje nebo ne, a pak pokrčila rameny. No, nerada bych někomu způsobila potíže, pravila s nápadnou neupřímností. Ale jsem hrozně zvědavá. A mám pár tajemství, která bych mohla nabídnout výměnou. Sim při jejich slovech ožil. Jaká tajemství? Všechny možné a rozličné ženské tajnosti, usmála se. Náhodou znám triky, které by vám pomohly k větším úspěchu u něžného pohlaví. Sim se naklonil k Vilovi a jevištním šeptem se ho zeptal. Ona si snad myslí, že nemáme úspěchy? Byl ukázal na sebe, pak na Sima. Já ano, ty ne. Ten nás vedla jedno obočí, naklonila hlavu ke straně a vyčkávě se na nás zahledila. Rozpačitě jsem si odkašlal. Nedoporučují nám dělit se o tajemství Arkana. Není to sice proti univerzitním pravidlům? Popravdě to je proti pravidlům. Předušil mě Simon a věnoval mi omluvný pohled. Proti několika zákonům. Dena si dramaticky pozdechla a obrátila oči k vysokému stropu. To jsem si myslela, pravila. Všichni se jenom vytahujete. Přiznejte, že nedokážete proměnit smetanu v máslo. Náhodou vím, že Sim to umí, namítl jsem. Jenom se mu do toho nechce, protože je líný. Nechci po vás, abyste mě magii naučili, pokračovala Dena. Jenom bych potřebovala vědět, jak funguje. Sim se koukl na Vila. To by přece nespadalo pod nepovolené vyzrazení, že? Zakázané odhalení, odtušil ponuře Vila. Dana se spiklenecky nahnula dopředu, opřela se lokty o stůl. V tom případě, navrhla, jsem ochotná uhradit noc bez pití, mnohonásobně překračujícího tu lahev, kterou vidíte před sebou. Podívala se na Vila. Jeden z barmanů nedávno objevil ve sklepě zaprášenou kameninovou láhev. Nejenže je jde o skuten, nápoj ceálských králů, navíc je to merovanské. Vile výraz se nezměnil, ale v tmavých očích mu zajskřilo. Rozhlédl jsem se po téměř prázdné místnosti. Orden to bývá klidná noc. Když se dáme pozor, nebudou z toho žádné potíže. Koukl jsem se na své dva přátele. Sim se klukovsky křenil. Přijde mi to přijatelné, tajemství za tajemství. Jestli jde o pravý merovanský skuten, řekl Will, pak jsem ochoten riskovat, že se mistři poněkud naštvou. Výborně, Dana se široce usmála. Začněte. Sim se k ní naklonil. Nejjednodušší na pochopení je nejspíš sympatie, začal a v zápětí se odmlčel, jako by nevěděl, jak dál. Zal jsem si slovo. Víš, jak se pomocí kladkostroje zvedají břemena, jaká by člověk neunesl? Dena přikývla. Sympatie nám umožňuje právě takové věci, pokračoval jsem, ale bez těch nemotorných provazů a kladek. Vilém vysypal na stůl pár železných drabů a zamumlal spojení. Potom jednu minci postrčil prstem a druhá se na stole také pohnula stejným směrem. Dena přitom trochu vykulila oči. Sice nezalpala po dechu, ale prudce nadechla nosem. Až teď mě napadlo, že nikdy předtím nic podobného neviděla. Přitom, co jsem studoval, bylo snadné zapomenout, že někdo může žít jen pár mil od univerzity, aniž by se setkal byť se základy sympatie. Nutno přiznat, že se Dena z úžasu okamžitě vzpamatovala. Po nepatrném zaváhání se prstem dotkla jedné mince. Takhle fungoval ten zvonek v mém pokoji, se uvažovala. jsem. Vel postrčil svůj drap přes stůl, Dena ho zvedla. I druhá mince se vznesla nad stolní desku a zůstala zviset ve vzduchu. Je těžký, podotkladena a pro sebe si pokývla. Správně, pracuje jako kladka. Zvedám vlastně obě dvě. Teplo, světlo a pohyb jsou pouze energie, řekl jsem. Nemůžeme energii vytvořit nebo zařídit, aby zmizela. Ale sympatie nám umožňuje přemístovat ji nebo přeměňovat z jednoho druhu v jiný. Položila drap na stůl a druhý ho následoval. A k čemu je to dobré? Vel poboveně zabručel. Je vodní kolo k něčemu dobré? Nebo větrný mlín? Sáhl jsem do kapsy pláště. Už si viděla sympatickou lampu? Kývla. Podal jsem jí lambičku přes stůl. Pracují podle stejného principu. Vedou si trochu tepla a mění ho ve světlo. Jeden druh energie v jiný. Jako penězoměnec, poznamenal Will. Lena se zájmem obracila lampu v rukou. Odkud to teplo bere? Samotný kov dokáže absorbovat teplo, Vysvětlil jsem. Když ji necháš zapnutou, postupně ucítíš, že studí. Když se příliš ochladí, přestane svítit. Tuhle jsem vyrobil sám, takže má vysokou účinnost. Pouhé teplo tvé ruky by ji mělo udržet v provozu. Ten cvakla pínačem a z lampy se vyřinul oblouk matně rudého světla. Už chápu, jak souvicí teplo a světlo, pronesla zamyšleně. Slunce je jasné a teplé, právě tak svíčka, podvrnačila se. Ale pohyb mi do toho nezapadá, oheň nemůže nic postrkovat. Pomysli na tření, vložil se Sim, když něco třeš, ohřeje se to. Předvedl to usilovným tředním dlaně a kalhoty. Jako tohle. Dal si třel stehno a neuvědomoval si, že když to provádí takhle pod stolem, vypadá to značně obscéně. Všechno je to energie. Když tomu jdeš pokračovat, ucítíš horko. Denně se podařilo zachovat vážnou tvář, ale Willem se začal chechtat a zakrýval si dlaní obličej, jako by ho uvádělo do rozpaků, že sedí se simem u jednoho stolu. Simon stuhl a zrudl. Přišel jsem mu na pomoc. To je dobrý příklad. Vtřed kola u vozu bývá na dotek horký. To teplo pochází z pohybu kola. Sympatik dokáže energii usměrnit, převést z tepla na pohyb. Ukázal jsem na lampu. Nebo z tepla na světlo. Dobrá, řekla. Měníte energii jako bankéř peníze. Ale jak to dokážete? Existuje zvláštní způsob myšlení zvaný Alar, vysvětloval Willem. Musíš v něco věřit tak pevně, že se to stane skutečností. Zvedl jeden drab, druhý ho následoval. Věřím, že tyhle dva draby jsou spojené, takže spojené skutečně jsou. Najednou druhý drab se zařinčením dopadl na stůl. Když přestanu věřit, už tomu tak není. Tená minci zvedla. Takže jde O víru? přeptala se neduvěřivě. Spíš o sílu vůle, upřesnil Sim. Naklonila hlavu. Tak proč tomu neříkáte síla vůle? Alar zní líp, mínil Will. Přidal jsem se k němu. Kdybychom neměli pro tyhle věci působivé pojmenování, nikdo by nás nebral vážně. Tena uznale pokývla, v koutcích úst se jí objevil náznak úsněvu. Takže to je všechno? Energie a síla vůle? A sympatická vazba, doplnil jsem. Vylovo přirovnání k vodnímu kolu je dobré. Spojení jako roura, která vede k vodnímu kolu. Špatné spojení se podobá děravé trubce. A co tvoří dobré spojení, zajímala se Dena. Čím podobnější si dva předměty jsou, tím lepší spojení. Jako tohle. Nalil jsem na palec světlého vína do své sklenice a namočil jsem si do něj prst. Tady je dokonalé spojení s vínem, řekl jsem. Kapka tého švína. Stal jsem a přešel ke krbu. Zamomlal jsem spojení a nechal kapku z prstu spadnout na žavý kovový rošt pod hořícími poleny. Než jsem znovu dosedl, začala z vína v mé sklenici stoupat pára a v zápětí už se vařilo. A proto, pravil Vilém temně. Nikdy nesvěřuj sympatikovi kapku své krve. Dena se podívala na Viléma, potom zpátky na sklenici a zbledla. Nestráš, Vilé, vyhrkl zděšeně Simon a podíval se na Denu. Žádný sympatik by nic takového neudělal, dodal vážně. Jde o trestný čin a ničeho takového se nesmíme dopustit. Nikdy. Dena se zmohla na úsměv, byť poněkud napjatý. Když to nikdo nedělá, proč pro takové jednání existuje název? Když se k tomu docházelo, upřesnil jsem. Ale teď už ne. Nejméně sto let. Volnil jsem vazbu a víno přestalo vřít. Dena natáhla ruku a sáhla na láhev. Proč nevaří i tohle víno, zeptala se nechápavě. Vždy jde o to samé. Poklepal jsem si na spánek. Alar. Moje mysl určuje směr a ohnisko. Když tohle představuje dobré spojení, tak jaké je to špatné, vyptávala se dál. Ukážu ti to. Vytáhla jsem paní ženku, protože mi připadalo, že po Vilémově poznámce mince nebudou působit tak znepokojivě. Simé, máš tvrdou pensi? Měl. A já na stůl vyrovnal dvě řádky mincí. Ukázal jsem na dvojici železných drabů a zamumlal spojení. Zvedni jednu, vybídli jsem Denu. Zvedla jeden drab a druhý ho napodobil. Ukázal jsem na druhý pár drab a můj jediný stříbrný talent. Teď tenhle. Dena zvedla drab a talent ho následoval do vzduchu. Nastavila obě ruce jako misky vach. Ten druhý je těžší, Přikývl jsem. Různé kovy. Nejsou si tak podobné, takže musíš vynaložit víc síly. Ukázali jsem na drab a stříbenou peny a zamumlal třetí spojení. Dana vzala původní dva draby do levé ruky a pravou zvedla třetí. Stříbrná peny se vznesla. Dana si pro sebe pokývla. A tahle je těžší, protože má jiný tvar a je z jiného kovu. Přesně. Ukázali jsem na poslední dvojici, drab, a kus křídy. Denně se skoro nepodařilo zastrčit prsty pod minci, aby ji zvedla. Je těžší než všechny ostatní dohromady, prohlásila. Určitě váží tak tři libry. Železo má s křídou mizerné spojení pod otkovilém. Špatný přenos. Ale vždyť se tvrdili, že energie se nedá vytvořit ani zničit, namítla Dena. Když se musím tak namáhat, abych zvedla tehle mrňavý kousek křídy, kam se podíje všechna ta přebytečná energie? Chytrá, uchechtl se Willem. Jsi chytrá? Mně trvalo rok, než jsem si tu otázku položil. Obdivně se na ní zahleděl. Něco z té energie se ztratí do vzduchu. Mávl rukou. Něco vsákne přímo do předmětů a něco do těla sympatika, který vytváří spojení. Zamračil se. To může být nebezpečnostní. Nebezpečné. Opravil ho jemně Simon. Dana se podívala na mě. Takže právě teď věříš, že každý z těch drabů je spojen s těmi ostatními předměty? Souhlasně jsem přikývl. Pohnula rukama. Mince a křída se ve vzduchu zohoupaly. Není to namáhavé? To je, přisvědčil Vilém. Ale náš kvot se rád předvádí. Proto jsem byl tak potichu, poznamenal Sim. Nevěděl jsem, jestli dokážeš udržet čtyři spojení na jednou. Vážně působivé. Sládnu i pět, když potřebuju, řekl jsem. Ale to už je na hranici mých možností. Sim se na denu usmál. Ještě jedna věc. Sleduj. Ukázal na vznášející se kousek křídy. Nic se nedělo. No tak, hlesl jsem žalostně. Snažím se jí něco předvést. Tak předváděj. Opáčil jsem se molibě a pohodlně se opřel. Sim se zhluboka nadechl a upřeně se zahleděl na křídu. Za se. Will se naklonil k deně a vysvětloval. Jeden sympatik může odporovat druhému svým vlastním alar. Je to otázka pevného přesvědčení, že drap vůbec není totéž co stříbrná pense. Ukázal a Pence cinkla o stůl. Po hdíž, zaprotestoval jsem se smíchem. Dva na jednoho, to není fér. V tomhle případě ano, prohlásil Simon a křída se znovu zachvěla. Dobře, nadechl jsem se. Dělejte, co umíte. Křída rychle spadla na stůl, po ní dráp, Ale stříbrný talent zůstal, kde byl. Sim si na židli poposedl. Naháníš mi hrůzu, satřepal hlavou. Tak dobře, vyhrál jsi. Wilhelm kývl a také se uvolnil. Dená se na mě podívala. Takže tvůj alar je pevnější, než oba jejich dohromady? Nejspíš ne, odpověděl jsem laskavě. Kdyby si lépe nacvětili spolupráci, patrně by mě porazili. Satěkala očima mezi roztroušenými mincemi. Takže o to tedy jde? pravila s lehkým zklamáním. Všechno je to jen výměna energií. Jsou i jiná umění, řekl jsem. Sim se například zabývá alchemí. Zatímco já, ozval se Willem, se hlavně snažím zůstat krásný. Lena se nás měřila vážným pohledem. Existuje druh magie, který... Neurčitě zatřepala prsty který spočívá v tom, že se něco prostě napíše? Sigaldrie, odpověděl jsem. Jako ten zvonek ve tvém pokoji. To je něco jako trvalá sympatie. Ale pořád jde o výměnu energie? Ujišťovala se. Jenom energie? Přikývl jsem. Dena se s rozpočitým výrazem zeptala. Co kdyby ti někdo řekl, že ví o druhu magie, který dokáže víc? Taková magie, kdy něco napíšeš a ono se to uskuteční. Sklopila zrak, prsty bezděčně obtahovala vzory na stole. A pak, když se na ten nápis někdo podívá, dokonce i když ho nedokáže přečíst, bude to pro něj pravda? Pomyslí si něco nebo to udělá podle toho, co tam stojí napsáno? Zlédla ve tváři zvláštní směs zvědavosti, naděje a nejistoty. Vyměnili jsme si pohledy. Vilém pokrčil rameny. Připadá mi to zatraceně lehčí než alchymie, mínil Simon. Radši bych dělal něco takového, než trávit celé dny uvolňováním elementů. Mně to zní jako magie z pohádek, namítl jsem. Něco z dětských knížek, co ve skutečnosti neexistuje. Rozhodně jsem se na univerzitě o ničem podobném nedoslechl. Dana znovu pohlédla na desku stolu, kde její prsty stále obtohovaly vzory dřeva. Rty měla lehce sevřené, oči zasněné. Dokázal jsem poznat, jestli je zklamaná nebo jen zamyšlená. Proč se ptáš? Podívala se na mě a její výraz se rychle změnil. Rozpočitě se usmála a odbyla otázku pokrčením ramen. Jen jsem to někde slyšela, pravelal ho stejně. Myslela jsem si, že to je až moc hezké, než aby to byla pravda. Ohlédla se přes rameno. Zdá se, že jsem svého hodlivého ctitele odradila. Vel zvedl ruku. Byli jsme domluvení, prohlásil. Bylo v tom nějaké pití a ženské tajemství. Než odejdu, promluvím s barmanem. Deniny oči se dostančily pobavením. A k tomu tajemství. Za vámi sedí dvě dámy. Obě po vás celý večer hází očkem. Té v zeleném se líbí sim, zatímco tak s krátkými plavými vlasy si patrně potrpí nad seálďany, kteří se snaží být krásní. Těch už jsme si všimli, pravil Will, aniž by se ohlížel. Na neštěstí doprovází mladý pán z Modegu. Jenomže ten o ně nemá zájem v tom romantickém smyslu, řekla Dena. Zatímco dámy pokukují po vás, pán dává jasně najevo, je dává přednost zrzkům. Majetnické mi položila ruku na paži. Na neštěstí pro něj, já už si své území vykolíkovala. Potlačil jsem nutkání podívat se k jejich stolu. To myslíš vážně? Zeptal jsem se. Nemějte obavy, oslovila Vila se Simem. Pošlu Docha, aby toho Modežana zabavil. To vám poskytne příležitost. Co asi bude doch dělat, zasmál se Simon. Žanglovat? Dena se mu podívala přímo do očí. Cože? vyhrkl Simon. Co? Doch přece není... Dena na něj mrkla. Vlastní eolian spolu se Stankionem, to s nevěděl? Vlastní spolu eolian, přisvědčil Sim. Ale přece nejsou no spolu... Denna se zasmála. Ovšem, že jsou. Doch je přece samá ženská, protestovala Simon. On, on přece. Dena na něj vrhla útrpný pohled, jako by byl prostěáček, pak koukla na Vila a na mě. Vy dva jste to věděli, co? Vilem pokrčil rameny. Nic takového mi nebylo známo, ale není divu, že je baša. Je docela přitažlivý. Zaváhal, zachmuřil se. Baša, jak se to řekne? Muž, který navazuje důvěrné styky s ženami i muži. Šťastlivec? Navrhla Dena. Přepracovaný? A Ambisextr, opravil jsem mi. Prostě bisexuál. To nestačí, škádlila mě. Když nebudeme mít pro všechno působivé pojmenování, nikdo nás nebude brát vážně. Simnen jen žoural. Očividně se s celou situací nedokázalo vypořádat. Podívej, promluvila Dena, jako když něco vysvětluje dítěti. Jde jenom o energii a tu můžeme různě usměrnit. Celá rozkvětla zářivým úsměvem, jako by právě objevila dokonalý způsob, jak mu vše objasnit. Jako když děláš tohle. Začala si usilovně třít rukama stehna napodobující jeho předchozí pohyby. Je to všechno jenom energie. To už Vilém skrýval obličej v dlaních a ramena se mu otřásala tichým smíchem. Simon koukal nechápavě a zmateně, ale už začínal rudnout. Zvedl jsem se a uchopil Denu za loket. Nech toho chlapce na pokoji. Jemně jsem mi postrčil ke dveřím. Pochází z Aturu. Jsou v těch záležitostech trochu úzkoprstí.